dan paling syarof al hadis kitab Allah wa qala hadi hadi Muhammad alaihi wasallam wa syar al umur muhtasatuha wa mudahkan semua kerja dan orang-orang yang tersimpul Di lidahku Kata-kata yang paling nak dipaham oleh orang-orang Sebab orang faham kata-kata Fahbis rahri sadri Wayassir li amri Wahdorul umuratan medisani Yabqahu qawli Ya Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamibu khair Fahamna Sulaiman Wa kullan atana وصخرنا مع داود الجبار يسبحنا وطير وقمنا فعلي يا يأحيي القيوم يا رب موسى والهرون يارب يبراهيم يارب محمد صلى الله عليه وسلم أقربنا بالفهم ورشتنا الأيمن والعكمة والعقل بحق محمد صلى الله عليه وسلم رحمتك يا رحمة رحمة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوُمْ عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا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 dari Syaitan, lihatlah yang aman, dan tidak akan berlaku apa-apa kecuali dengan Allah. kita baca ini sambung daripada ayat yang kita baca Surah dulu Surah Al-Mujadalah. Alam tar ilal Alam tar ilal Alam tar ilal Alam tar ilal Alam Kamu ada Kamu tak tengok Atau kamu tak perhati Pada orang-orang Yang telah dilarang Daripada berbisik-bisik Berbisi-bisi Kemudian Buat juga balik Buat juga Benda yang dilanggar Itu Iaitu Berbisi-bisi Waitanah Jawah Nabi Al-Quran Ma'asatil Rasul dan bisikkan-bisikkan orang ini ialah ia berbisik kalau dosa, kalau permusuhan dan perkara maksiat kepada Rasul. Wa idza ja'auka ya pleknya orang ini juga walaupun dilarang yang berbisik kalau dosa, orang ini bila mari jumpa kamu hayyuka bima lam yuhayyika bila dia ber tahayyah pada kamu mengikut dengan perkataan yang tidak diajar oleh Allah untuk dua tahayyah pada kamu wa yaquluna fi anfusin law laula yu'adzibuna Allah sudahlah orang ni tak dengar kata siapa kau fikir cakap kau bercakap tersumpah kau up tu aja dalaki tu dia pula punya kerah punya punya apa namanya punya kerah perutnya mereka sumuk dalam jiwa mereka Kata dalam jiwa mereka law la yu'adzibun Allah bima kalau benar hak aku kata untuk sokong kat tuhan, biar tuhan wajah tu azab pada kami Punya degil. Allah Ta'ala jawab has bulong jahannam. Manusia ma macam -ma -ma -ma -ma ni, Muhammad padan dia nak aku jahana. Ya allah, dia akan masuk dalamnya akan disalah dia nak aku jahana, tapi bismillah. Dia nak aku jahana memang tempat yang paling buruk untuk ditinggal oleh manusia. Ya Allah di dalam misa tanah jaitu pada saling jawab semula dua nama rasul. Wajahmu kalau kamu nak babisi-bisi, jangan sekali-kali berbisik-bisik Kau yang menimbulkan dosa Menimbulkan perbalahan dan menimbulkan dah kamu pada rasul. Kita nak jawab lebih Kalau kamu nak babisi, Bisiklah biar gunung, Biar apa yang hal tujuh tu, yaitu bisi utuh apa yang kita ada takwa pada Allah. Wahai Allah, dari ilah itu syarul. Kamu semua, wahai manusia, adalah guna pada Allah. Yang satu, walau satu masa, walau bagaimanapun satu hari nanti, kamu akan dihak sebuih pun melutut di hadapan Allah Subhanahu. Innaman najwa mina syafaat lih dunia dari najm. Wajah saya suka berbisi ini sebenarnya bagi para syamah dengan tujuan untuk menimbulkan rukut cinta dalam jiwamu ini. Oleh sebab itu, insya Yakinlah manusia tidak boleh Mumin berdarah pada orang, -orang mukmin. Kecuali izin Allah Wa'alallahi wabarakatuh Kata Allah sajalah Orang, -orang Mumin Mesti, mesti berseru Ayat yang kita baca tadi Ialah sambungan daripada ayat dulu Iaitu ayat Teguh satu orang Yang menyalah bunuh perkataan. Dan ke hukum, Yaitu, orang lah, laki -laki, dia menjalankan guna kata bangilah. Yaitu organ satu lelaki dan lelaki dia nak bawa ke istigfah dia tidak jual dia tidak pukul dia tidak, tidak. dia kata muni apa ni dia kata timun muni timun pom aku. Jadi perbuatannya guni perbuatannya salah tak boleh kau nak jual jual kau nak pukul pukul jual aku mengikut kat Allah pukul istigfah aku mengikut kat Allah. Tapi kesapakah begak mempanapanda awak menyusuh ke istrimu dengan yang tidak di oleh Allah ini satu dosa besar arti mung ialah guna perkataan mung jalo perkata kuasa kuasa suami pada isteri belah mana kuasa pula sekalipun mesti kuasa itu memang dalam lingkungan dia di oleh Allah sama ada nasihat kau tak apa kan Islam bagi keperluan kepada orang yang salah diberi nasihat sama ada kita nak tidur suku kau. Apa dia puhum film abangnya. Duduk suku. Dia duduk tidur bilik lain. Kita tidur bilik lain. Pun um, boleh dia mengesahkan juga. Tak apa. Sama ada kita pukul dia. Tak apa. Tapi siapa kau pukul nak letak satu. Seorang isteri setarah dengan muk kita. Sama-sama tak boleh setuju. Ini padahal. Siapa diajak. Ini kita panggil. Dalam surah ini kita panggil. Calor Tuhan terbiak. Dua ini kita pakai hatimu perkataan Tazkirah Terbiah Dua perkataan dalam Islam Tazkirah Terbiah Tazkirah ini maknanya kita sebutnya dengan mudut bekara yang boleh dia dengar Dan Tazkirah ini mesti bahan dia Ialah Quran Atau hadis Kalau Tazkirah kita cari kita saja Kita tak panggil Tazkirah Kita panggil nasihat kita panggil Tapi Tazkirah ini maknanya kita beringat pada dia benar yang dia tupu Benda orang Islam mesti ingat ialah Dasar padah, syurga nak kau. Dalam-dalam gini kena ingat. Tapi dengan sebab ada dosa padah dan baginda tengok takdelih. Syurga nak kau saya tengok lagi, <coughs> maka kita buat tazkirah. Dia dia ingat, dia ingat, boleh jadi dia Alpo dia lupa, dia dia berkawan sama-sama, kau -sama, terlupa, maka dia lupa sama. Wajipan kita sama ada kita ni ibu bapak bagi anak kau, sama ada kita ni cikgu di sekolah untuk panja-panja kau. Atau kita ni anggota kajian aku, Beringat pada Gakyat <coughs> Kalau ibu bapa sendiri jahit Cikgu pun jahit Orang kajian pun jahit Atau ni buat lagu lain tak boleh <coughs> Itu satu Jadi boleh yang Kita ada tazkirah Dan kita ada terbiah Terbiah ni biasanya guna untuk membentuk jiwa manusia رَبَّا يُرَبِّي tarbihanlah makna kita didik jiwa manusia supaya jiwa manusia makin besar makin besar, makin takwa, makin taqwa, makin dan Islam ni punya punya punya curi dia Dia perintah dari awal iaitu pertama nak cari istri mesti cari istri saling terus cari hok comel terus saya cari hok kaya terus saya cari anak yang baik-baik karena hok ni hok comel lama-lama di huduh tua-tua huduh cari orang kaya kaya harita dia tak sebab kita berjata makin harita waktu ini tak malu yang tiga nya anak besar anak satu itu dia besar anak dia tak itu lagi jadi lebih baik cari perpuraan salih situ lagi Islam yang ajar kepada kita untuk nak jago jadi kita cari isteri ini sebenarnya bukan cari isteri saja cari isteri untuk dijadikan ibu bagi anak kita jadi nak boleh ke Isteri kita ni pandai diri ibu, eh pandai diri anak, meskidah solehah. Solehah ni maknanya, apa yang ceritakan, lah, Ambutis katakan. Takut tu, lah. tu, oh, oh, belan, oh, kau nak kahwin tu kawin tu kahwin tu. Kalau tak kahwin lagi, tak ada kursus tu. Satu, yang kedua je, bila kita dapat anak, keluar saja anak daripada kandungan isteri kita, maka kita diminta bang. Selinggalkan, eh, kau makin-makin ni barang-barang ahli saing pun tak kerti barang-barang alat canggih pun tak kerti nak buat lagu mana ben tengokkan kita kata ben buat kepada dia muka budaknya kecil lagi budak budaknya kecil keluar saja daripada kandangnya ibu cuci-cuci malam sepatunya apa nama? ayuh dia sendiri ben tak sehubi betul turba tak sehubi ke kawai hospital kita anu kita kita lah ben asyarakat lallahu sahabat jadi band yang ada band ni ada perkataan Allah. Akbar. Kita masuk ke tengah anak kita tu bahawa Allahu Akbar. Allah yang mausahi anakku. Sama ada anak perempuan ke laki-laki. Anak keringat atas dunia ni. Harta tidak besar. Pangkat tidak besar. penang guna berah tidak besar. Apa tidak. Yang besar Allah. Satu. Yang kedua ya. Muhammad Rasulullah sedar bahawa Muhammad Rasulullah pada dunia ni awal ataupun meg dunia ramah orang dekat 2000 juta tapi seorang aja tak tak keju iaitu Muhammad Kalau Muhammad ni orang tengok. Dia antara Allah dengan Rasul awak besar ke tak bila sampai akil awak kena tahu orang yang bernama Muhammad bin Abdullah kerana dia ni rasul sayyidina tu mulu tu kemulu kita pun buat tu kemulu tuhan pun ada tu mulu cara dia iaitu Muhammad sallallahu itu juga apa ni hayat wassalah hayat wassalah awan bila besar kelak diminta semaya <coughs> semaya ni bukan projek kajian bukan projek syarikat projek awal ta'ala kena syarikat ni awan ataupun memik bukan projek mana-mana syarikat buat syarikat buat rakun Bukan mana-mana kerja atas dunia ni Buat projek buat syurga neraka Tak ada Syurga neraka ni Kerja Allah Projek Allah Kita nak terima terima, terima, terima, terima terima Itu masalah kita Yang pentingnya The pair ni Bila mati kelar Ada syurga neraka Itu akhirat Atas dunia ni Ada pahlawan Untuk bekalkan syurga Ada ada dosa Untuk bekalkan neraka Kita sumak Benda ni Pada anak kita kecil lagi Waktu itu mula-mula Keluar daripada kandungan ibu Dan ubu-ubu masa minggu lagi tu sapaka dia ni min, minum susu isteri kita pun susu tu air susu hasil daripada makanan halal. Isteri kita makan nasi kau, makan sayur kau, makan daging kau. Makan apa saja pun biar pastikan makanan halal supaya daripada makanan ni keluar air susu halal. Bila air susu halal masuklah anak-anak anak kita, insya-Allah mereka akan kumu dia sepanjang hayat dan iblis cari jangan awal. Jadi kepada orang yang nak kahwin tak, tak kira hal soleh atau tidak solehah, seperti tidak isteri. Dan asal kau balik makan umum untuk makan minum suku riyo atau halal kare, ini orang ni orang, orang yang tidak memikir masa depan. Dia orang, -orang yang tidak memikir masa depan tidak layak duduk dengan bumi Allah ta Taala. Nabi Allah Taala. Maka itulah kita ditarbiahnya. Di tarbiah terbihan nak start daripada isteri halal, start daripada air susu halal, start daripada best yang akan kena kena halal halal halal berlaku tu. Ini terbiak daripada penggalan apa ni surah kita baca ni disebut oleh Ali tafsir sebagai surah yang menceritakan iaitu Allah Taala dengar seorang perempuan bukan perempuan kaya sangat. Perempuan ni miskin siapa nak berjumpa nabi tu terpaksa kena pinjak baju jiran untuk dipandang selalu miskin. Tapi dah perempuan ini seorang hamba Allah dan dia berasa tentang masalah, berasa masalah di Pasir Gabu dia tidak tujuh orang itu. Setiap tujuh orang itu tujuh Nabi. Kupanya mungkin dia ambil, dia beritahu kepada Nabi sebagai nama sebuah orang yang lepas. Menandakan perempuan ini, walaupun perempuan darah, meskipun ke apa tapi hati dia comel. Arti dia dengan Allah SWT. Yang kalau boleh kita semua baik-laki, baik puan. Dulu atas dunia ni, belah mana kaya pun, jangan lupa Allah. Belah mana pun jangan lupa Allah. Akhirnya Al bila kita kaya, dia tentu kaya kita ni hari tahalan. Kerana hari tahalan ni akan boleh mampak pada kita dunia dalam kubur pada mahsyar itu ah, kalau kita haram habis dalam dia boleh tolong kita sebab apa ni penyapu atas dunia masuk kubur kita akan kebuluran di padang mahsyar kita akan dipijak pijak oleh kaki-kaki manusia batul jutoki kubur ah, kharatlah jadi ibnum inilah tarbiah terbiar terdah supaya benar, -benar ni boleh mencuit hati kita dan kita memiliki banyak. bagaimana hidup atas dunia ni dunia ni benda tidak kita tidak kerja kita tidak sangat Allah itu benar kewajipan kita pahamlah dan hujung ayat Kalau kita baca mengikut pas satu ayatnya disebut dan Di ayatnya makna-makna apa memberi pada kita taskirah at tarbiih betul iaitu yaum yaum yaq'thurumullahu jami'an fa yunabbi'um bima 'amilu as-sahu Allah wa nasu Allah 'ala kulli syai'in qadih sahih eh, e Muhammad dalam banyak-banyak benda yang kamu kena beritahu pada manusia seluruh dunia termasuk orang Melayu kita ni pun ingat Satu lagi nanti Allah akan hidup balik sepanjang mana manusia anak kubur jami'an semua sekali Melayu Cina, India Mak Salif Mak Putih Mak Melayu Mak berapa semua akan hidup balik semua Yaumaya Allah jami'an Hum Hum dalam bahasa Arab makna mereka itu jama' dame' ra'ib ganti nama Hum mereka itu kemudian jami'an pun mereka itu je luar kali mereka itu untuk memberi ingatan kepada kita bahawa tidak ada seorang yang mencari yang tinggal tak ada kubu. Walaupun tu ada mati gajetah tahun, deh. Tapi dia akan hidup Tu ada tu awal. Sebanyak mana makhluk orang manusia orang mati deh, orang mati lemah, orang mati lapar, orang mati tinggal. Bila pas semua akan dia ya, masak, akan tuhakit bangkit semua sekali. Pastu tak pada bangkit, payah dia hubungi mak. Allah akan buit house mula pada manusia sebanyak mana Aktiviti dia mereka buat. Ambil tidak sebut ambil maknanya beramal Ambil ini banyak yang kita terjemah Beramal, ini amalan Ambil tak bunuh perkataan amalan Kerana Kelantan ini kalau sebut amalan maknanya semayah posong Menghati, baca Al-Quran itu amalan Sebenarnya amalan lebih luah daripada semayah posong Lebih luah pada menghati Bahawa kita panggil ini adalah aktiviti kena. Hari ini lelah -le -le, ambo Ambil datang mengajak Aliti Ambil sedang beraktiviti Tuan-tuan semua sudah duduk dengar Dan Tuan, Tuan semua sedang beraktiviti Ambil aktiviti dengan muluk, tuan-tuan semua istipilah telinga. Semua perbuatan kita hari ni, hak lepas dan akan datang, ni semua akan yunabbi'uhumullah. Akan diberitahu semua oleh Allah. Ni ni aziz, ni mamah, ni timo, mengkata berapa, membuat berapa, memakan berapa, memakan berapa meminum berapa, mesti dia apa jasari, memin teguk air, apa, bapa gay, yang dia makan nasi berapa, semua yunabbi'u. Allah akan akan sebut semua. Coba kita melenguh sekejap atau sekian ke dua sekian kalau salah menurut kita buat tak boleh katalah kita mari sini tunggu dulu niat niat nak mari curi mutu niat nak mari jual bukan nak dengar apa pula nak jual akhirat kelep Tuhan tunjuk muntimu niat pergi 4 orang ngajar niat nak jual mulut bahasa peti lebih mustahak daripada ilmu Nyeroyak depen depan Depen Wakapung Depen Tuhilme Depen Gapok Depen Mokpok kita Depen Gapok Berasa madu Dia dari. Hudun, Dia Mualik hudun Adik kaku Benang Tak payah Nabi Muhammad ajar Dia Kalau kita Mengaji ilmu Ilmu tauhid, Baca kita Al-Fatih Dia ajar pada kita Yang Nabi ajar ni benda baru Benda yang manusia Tahu Timur khilaf Muqtazilah Dengan ahli sunnah Itu cerita panya Eh Perti nak wayak Gingnya Benar kok mule, benar kok udah ni. Apun Apu, ati atipu manusia ni, dia misal gini Kalau kita dek umum, dia ngah utinah kita. Nganggeng, nganggeng kecik hub kahilah koki koki yang keutinah kita. Satu orang main tutp itu kukuk kukuk. Kita kedua babu, tak kedua. kerana kita yakin ni perempuan aku halatul. Tapi kalau kebetulan kita nak kasih, dengan ngah utinah. Bini binya uguh kopi kopi kopi mari kopi go debar tak payah suru-suru hok tenang ulah nak menusuk gua hati masuk kejung sungai nak kapas mesti tak payah aja dia debar tak ada payah tapi manusia sendiri perempuan ni perempuan saya marilah polis berapa pun kita kita boleh terimo dengan Senang mari bila kita duduk dengan ulino orang anu orang kapo kan mari budak kecil pun senang-senang yang orang makan lah kenapa kita reti bila kita buat kami dekat tu nak tentu siapa dia ajar hati kita nurani kita fitrah kita bangun fitrah manusia ni reti sebagaimana lidah kita tu bila bubuh benda manis dia reti manis bubuh benda paik dia reti paik siapa dia ajar lidah aku berkata eh kita mudah ajar mau mu ingat tapi bila kubuh tadi dah paik dia retilah Paik itu betul kalau bubuh manis manis dong telen tanpa dia ajar tanpa dia ajar tapi fitrah manusia dari yang ni pahai, yang ni sejuk yang ni panah yang ni masing yang ni letak linduh itu jadi linduh kita tu, malah ada mata ada telinga ada hati tapi jadi benar-benar inilah apa yang fitrah dan Islam ni agama fitrah sebanyak banyak Islam suruh lahir semua kenal kenal kenal dengan asyik manusia kacau tetapi oleh karena kita ni usap fitrah kerana bersaing apa-apa usap bos waktu kita kan kita di di di pelajaran-pelajaran hok mano mak puliah di filosofi ok, kita usok supa lidah kita jugo lidah kita kalau biasa dok makan barang pedah-barang tak tak berapa nak beraso hok mano kalau terlalu tinggi dok terlalu tinggi dio pun habis puting-puting lidah punah habis yang menyebabkan ni apa ni orang-orang sarang di bawah ni tak potensi sebab tu lah kita dikerano kita zikir, dikerano kita baca, dikerano kita istighfar, dikerano kita doa, dikerano kita sembahyang haja, dikerano pi, dikerano pi, dikerano macam-macam dia dekat kita supaya fitrah yang ada pada kita ni tidak diganggu, tidak terganggu oleh kerana apa, apa ni pengaruh, pengaruh luar dekat nah, kita. Okeylah. Jadi ingat Anissa hat masa keluar Allah akan hidup semua manusia tah pada perhidup tu Faiy Nabiy Ummi Ma. Allah akan cerita satu satu depan orang ramai segala kerja buat kita perlu kita malu. Astaghfirullah wa nasu. Saya kata aku tahu sesau. Aku banci semua. Segala perbuatan mu. Jom, akhir balik sampai kemati. Ada buku aku. Ada mereka aku. Ada pegawai aku. Mereka aku. Kau nak suruh. Mereka suruh, suruh pergi. Tapi aku tak suruh. Tupu-tupu ni sifat. Sifat kurang. Aku ni sifat kamal. Sifat sepenuh. Yang sebab aku ni sifat sepenuh. Kamal. Apa ni. Maka segala benda. Hukus rupa ada pada aku. Ada ingat. Ingat. Ingat kalau boleh kita apa ayat ni buat ayat Quran tak apa sudah buat uh, buat ayat sembahyang sudah wallah billahi amin juga kau sebab baca ayat lain baca ayat ummi ya'tu minallahi jami'an fa inna bi ma'abidu asallahu wa nasallahu ala kulli ini untuk mengobati penyakit jiwa kita yang lupa ke akhirat orang yang lupa ke akhirat dan qadafalah perlu diubati dan ubat dia bukan dengan tukar adik apa tak ubat satu daripada ayat ni ubat Ambo nak pengalaman Ambo lah. Lalu, untuk gue baca kapal, maya aja. Baca kapal, maya aja Allah, tisau, tanya, baca, dia suratannya baca kapal, maya aja. Jadi tidak nak wajah. Kita tunggu. Nak wajah. Ini memuluk juga kita. Hari-hari, baca kapal. Ambo suratnya baca, satu daripada benar apa baca ni, wadduha alam nashroh. Wadduha, wal-lali iza saja, ma wa rabbuka. Siapa aku ma'wadda'akara buka tegak alamu. Ma'wadda'akara buka ma'kala Tuhan tak tinggalmu dia tak ma'rahumu. Mung-mung tu waktu Nabi Muhammad ajar itu, mung tu jual Nabi. Muhammad aku tak tinggalmu dan aku tak ma'rahumu. Ya Nabi Muhammad mati seribu tahun dah. Wabduhah kita baca dah kita dia tujuh kita lah. Kita ma'wadda'akara buka, aku tak tinggalmu, mu'hi na'zi. Wa ma'kala dia aku tak ma'rahumu hi na'zi. ...coba baca dengan penuh tajalli ...dengan penuh syukur... ...dengan penuh keyakinan... ...kita bersalah dulu. Laksana Tuhan buat pengakuan... Ya, ...aku tak bawa kemung ni Azim. Orang nak bawa kemung ke... Tetapi aku, aku sangat tak bawa kemung. Dan aku tak tinggal. Mau So... ...bila bagi alam nashroh pulak... ...apa ni maut... ...wadduha wa lezat. Wadduha... ...apa ni... ...wadduha walli iz ma wadaka bikulha ma wadaka bikum wa qala ulah akhirat lebih baik untuk mudah dunia akhirat soh lebih baik lebih baik untuk mudah pedunia dunia akhirat bagatul wadakat Piti Kita ying Piti ni boleh ada di dunia boleh seperti akhirat Piti dunia arti kita cari duit cara halal bila kita belanya pahala jadi akhirat kalau fitih ni kita ketik piti orang atau kita buat tak bayar jadi jadi dunia jadi mana baik kita buat piti orang kita bayar dengan tak bayar kalau kita bayar piti orang al fitih tadi akhirat dia boleh palak kena piti buat kita kita boleh palak kalau kita bayar betul tapi kalau kita kecik orang buat lalu -lalu inbikur, nak butang, orang nak buat orang suruh beri pas tak bayar dia tu boleh palak kita dah dia boleh balau akan tolong kita pergi pergi puluh hari kita buat teh puluh hari dia boleh balau puluh hari kita payah puluh hari kita berdosa gapau utut peruk kenyai masuk enggak ke gapau gapau gapau gapau gapau gapau lepas tu walassawfayuqtika rabbuka fatarba hei muhammad aku akan beri pada kamu siapamu puhati tu yang tak sebut nak pergi ke nabi nak pergi dia panggil apa nama ni buat maaf walassawfayuqtika Allah akan beri pada kamu. Sampamu hati Kita buat dalam tuhan jadinya kita. Kalau Ambo baca ayat ni. Ambo yakin bahawa Tuhan jadi nak beri kat aku. Sampamu puhati. Para hari semua benda atas dunia. Benda kita nak banyak. Nak-nak Ambo ni sebagai tukbu orang. Banyak lah benda. Nak, nak, nak ilmu. Kalau dia takut ditanya masalah. Tentulah, aku nak no, jawab. Jawablah dengan ilmu. Aku nak no, ilmu. Ya Allah, itu yang aku berilah kepada aku ilmu. Supaya aku sendiri dapat menyuluhi diri aku dengan ilmu. Dan supaya masyarakat aku dapat dapat suluhan daripada ilmu. Setengah tu dapat nak no, ilmu. Setengah tu nak no, balau. Setengah tu nak no, piti. Setengah tu nak no, suruh anak no, dulu. Banyak perkara orang sepuluh ambil juga. 24 jam hidup aman jadi nak atas rabu tu tak lah tapi tak, nak, nak, tidak nak atas rabu serabuk tapi nak cari tempat hidup tak serabuk tak ada jadi wala sawah tika jadi tika tu bila kita baca wala sawah payok tika kalau bukan patah bar ni eh ni aziz aku akan buih kemu tak syarak tak buayak sebab aku hati siapa puh hati ni pun so pula mana ada hidup tak kita dunia ni puh hati makan tak puas hati, tidur tak puas hati, lelaki bini tak puas hati oh. kita nak masyarakat tak puas hati tapi bila Allah SWT jaminnya nak buat kita tak puas hati nah, kita lulus semayat padaku, gini, gini, gini. itu pasal go karena Allah SWT jaminnya kepada aku gil itu hal yang wabduha hal alam nasyrah pula sudah wabduha biasa kita baca alam nasyrah alam nasyrah lah kat saudara eh Muhammad bukan aku, aku lapang dadamu Lapan dadah. Lapan dadah, dadah di perhabisan semua nekmat yang mafas. Orang yang terjun sungai. Orang yang bunuh diri. Orang yang masuk hospital. Bagaimana kita bangun masuk hospital? Tanya orang mukaan ni. Ketua baru tu. Seketaga apa kita Ni semua berpuntung daripada dada dia tidak lapang. Tak boleh orang marah sikit. Tak boleh orang tenggelam sikit. Marah lalu. Ini tanda dada sepit. Bubur sikit ni. Sudah dah, Penuh kan? Tak orang puji sikit. Melarapan ni jalan-jalan lalu beridonang. Jalan. Ni orang orang ada tak lapan Orang dah ada lapar ni mari bala macam mana ya Allah. Mari nikmat belah mana pun ya Allah. Kalau mari bala kita sebut alhamdulillah Allah kulli hal. Mujunya tu yang berkat ustaz ni orang tidur lagi. Situ dulu kali nembak pula alhamdulillah allazi bi ni'matihi tu muslihat ingat pada Allah Taala jugak bukan kerana pandai aku bukan kerana bijo aku bukan kerana aku pintar bukan kerana aku itu ini dah Allah beri pada kita maka kita lapan sok mudah ada orang puji pun tak lupa tak lupa darat keji pun Tidak apa aku fikir kita maki hamun apa seperti tidak. kita firmo dengan lapan dah ada lagi lapan dah ada nikmat yang moh besar dengan beri pada maksiat maka Allah kata Muhammad bukan aku lapan dah dong jadi mung-mung tu yang hari tu sepamu sebut tak adalah mung tu untuk Nabi Muhammad la ni untuk kita siapa dia baca alam nasyrah alam nasyrah laka kah bahagian khifat kita ingat antara kita maka dengan sendiri kita berasa, kita berasa kita berasa kita dapat tumpuan daripada Allah untuk melapang darah kita puji belah mana dan mu'akainah belah mana tunduh kalau kita bergerak atas Islam tu maka kita orang tunduh kita boleh pahala dia dapat rasa apa untuk dia apa untuk kita kita berada situ maka kita go tak payah tak payah aku panggil pen serabut eh cap panadol segak serabut cap coin tak payah kau kena juga tu nak bana moga ikhtiar kita bagi wawada'na wizrak wawada'na 'anka wizrak allazi anqadatha bukan kau aku dah buang dah yang menipok kamu sapak gokok belakang wawada'na 'anka wizrak dah aku sudah buang bebanan yang menipokmu yang memberat ke belakang bebanan sama ada benan, bebanan yang berupa fizikal, beras bunyi tak tak belakang tu, beropong beban juga so lagi bebanan secara orang pun secara moral, tuduhan kita nak apa ni, ubutan macam-macam, ini bebanan juga bebanan ni aku buat, dia ya, Muhammad daripada mu walaupun belum pada ni, berat belakangmu mereka jadi orang politik macam ambol, macam adik kakut semua kita, setengah orang tu akan tuduh kau dah mohon, nak tani lagi, pat tua pun nak tani juga. Bukan sahaja Allah, Allah siun meh kau kan kata ni. Bukan sahaja dia ni terbang ke dadah ni meh. lagi ni perak semua kita baca ayat tu. Kau butuh ayat Nabi apa nak? Allah Ta'ala jamin beban Nabi Muhammad telah ditolak telah dibuang kita ambil kita Ya Allah beban aku begini buat mutawsi amalan kalau mu jamin kalau mu jamin untuk nak buang maka Alhamdulillah lega lah aku kita baca ayat tu ayat mana sekalipun ayat kursi ayat mana sekalipun kita baca barang tu walaupun turun Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mati lah kita pula baca lah benar-benar begitu kita bubuhlah kita tersialah kita kan kandang jadi ayat tu ya maksumullah ni perlulah dia masuk hari ni pula tuan tanya <coughs> tuan tanya nabi dalam tar yalzi nu huwa iaitu najwa <coughs> najwa ni maknanya bisik <coughs> bisik dan bisik ini perbih Ahmad siad mana-mana pun dia sapa ke pihak dan suruh dia bisik kita bisik dengan rutinan kita, rutinan kita bisik dengan kita, kita bisik dengan anak kita kita, kita, kita bisik dengan saya Bisik ni satu cara manusia luar isi hati dia pada orang lain Sama ada benda itu bahaya, kita bisik kalau bahaya Sama ada benda itu menguntung kita, kalau kita kata kotor baru ni eh Tak ada orang jua apa ni kan? mari kita pakai faksa, tak ada apa ni bisik waktu takut orang lain dengar, buka kedap sama, bisik juga Biasanya kita bisik ni benda Bistik menjaga segi agamanya. Kalau kita duduk ramai-ramai, dilarang kita bisik-bisik dengan. Bisik okay? Kita duduk ramai, pas kita bisik dengan okay? orang, tak boleh. Menimbulkan kaserakah, boleh tu bisik cakap aku. Bahawa. Jadi kalau kita duduk ramai, boleh-boleh jangan bisik. Bima takut timbul masalah dalam hati kita, hati orang lain. Kau tak tahu gapo. Tak bisik nak kena kita kau gapo. Jangan. Lebih-lebih laginya, ulian mikir ya bisik di laren apa namanya ni di sampai naren pun belah-belah laren apa orang ni bisik juga bisik apa dia bil ismi wa al uzwa wa rasul bisik buat dosa bisik benda bala dan bisik benda membuka maksiat pada rasul jaga pada rasul benda ni per hadis benda ni tidak bisik dah orang maksiat orang buat maksiat ke nabi tidak bisik ada dengan ketubuhan adalah pertubuhan. Tentang ada pertubuhan yang kita panggil NGO. Kau pertubuhan politik. Kau pertubuhan apa pun. Pertubuhan yang menimbulkan kemarahan Allah dan Rasul. Lenggara le le buat cara terbuka. Ada Adalah pejabat. Adalah ketua. ada si usaha. ada pegawai. Untuk buat benda maksiat. Di antara maksiat pun sahajalah taluk Islam. Kita duatkan bami Allah. Taluk ugama Allah. Kita menyamu dengan udara Allah. Taluk ugama Allah. Kita minum setiap air pun. Alhamdulillah buat taluk. Ini bukan bisik dan lor, begitu sekali jelas. tubuh saya, NGO saya, parti saya, persatuan saya, perimpunan saya ini untuk tolak Islam ambil penggalian sebagai ganti. Dasar. Kalau tak pasal dosar itu, ke hati kerah dah oh, orang. Tak merasa. Kalau tak buat kaki, buat tebal tak pakai kasut itu. Orang lain jalan kenyak-kenyak. Kalau tak buat kaki nipis. Tapi kalau tak buat kaki, kaki tebal. jalan boleh anda tapak kaki tu akhirnya masuk puma pun tak berasa aku tahu tahu gak kan? buah tapi buah bengga kenapa puma pocik tak pakai kasut pocik masuk bahagung, niti, dalam rumah meniti kat dalam dalam kat-kat potong pocik tak pakai kasut akhirnya puma masuk tapi tak sedar kena tapak kaki pocik ni pos lepas tu tak tak, tak tak tak tak apa tak ada anti antibody ke tak ada jati jati apa jati jati sihat tak ada Ini parah semua am menyebutkan hendaknya berlaku <coughs> dan berlaku di permatok kita ada seluruh dunia orang Islam tolak Islam ambil Islam sendiri ada ambil komunis tolak ugamu ambil komunis tolak ugamu ambil demokrasi tolak ugamu ambil nasionalis tolak ugamu ambil sosialis padahal semua setahu manulah tak kredit Tuhan siapa kepada kita tolaklah hok ni tolak sebab ni hok ni tak tak mengsabung kita Idea eh, mahu tahukah dua nama mesabuk tak mesabuk? Ini benar-benar gini ini dilaga dilaga bersih buat siak rasul ini pula kita tidak bersih. Nah, woi kata ada satu hadis apa, -apa namanya Allah Taala bersedia maaf ah pada rasul manusian, kecuali manusia buat bil bil apa ni bil jahri, bil mujaharat gitulah kata wali manusia buat dosa dengan jihad. Kenapa tak teratur kan? Minu abu depan orang, zina depan orang, berjoget gago depan orang. Ini dosa-dosa tu kan? Tu kata aku tak aku tak terima lah. Aku tak terima. Aku tak terima tabak kan. Jadi minat tak ada lagi. Tetagai mari, betagai berani. Nak yoga eh minta aku masuk bagi sah. Bukan kata dia dia sebut nama tanam negeri lah sebutkan Allah lah Allah nak ke orang nak islam sudah dia mak kata Allah nak nak orang buat islam dia baru nak kita tengok buat islam yang kedua dia mak sebut islam hadari islam hadari iman hadari mana pun iman hadari bila islam hadari dia kena ada iman hadari kerana islam nak dia luar kalau kita iman, kita ada Islam, ada rukun Islam, ada rukun iman. Tak lagi lagi. Islam ni hak dia dunia, sembahyang, puasa, nikah, kawin nak pergi Islam. Bila organisma dia arti jawab Islam. Tapi tak tentu lagi dia nak bermukmin ke tidak. Bila kita bila kita pergi ke Mekah, pergi wukaji, wumrah, wa sana dia Islam. Tak tentu lagi dia ni muslim ya mukmin ke, ke muslim saja. Jadi bila mari Islam hadari, amuk kata iman hadari dekat banyak. <tuh> ya. Kalau iman iman ni yakin Yakin-yakin ni barang orang tak ada Barang orang tak nampak tengok Baru kita yakin Kalau barang orang ada tu Tak payah iman lah Kalau kita kata Cocoh tangan dalam api Hangul Haa Iman kau tidak Tak payah iman Mungkin orang tiga-tiga tu -tiga Iman ni Allah Melaikat Syugun neraka, Dosa pahala, orang tak nampak tengok ni Perlu kita iman Jadi kita Kalau kita kata iman hazari Nak percaya kau berapa Cuba yang nak percaya ke berapa nak ganti cahaya kepada Allah nak ganti cahaya kau kan Allah banyak cerita ni <laughs> tapi biar bila benda itu hati kita karena akhirat kita ada soal lelah ni kita pakai soal sama kita musu'ah aku jawab, aku jawab, musu'ah musu'ah aku jawab, akhirat ni ada soal lagi soalan, itu Allah kita nak buat lagu, banyak kali dengan dia ata dunia boleh berdalih macam-macam pesen dengan polis kau boleh berdalih kalau poket kita ada dawah ada dadah ada duit ah kita kata duit ni hamba dadah tidak hmm. dadah tidak wano lah bukan kamu kita boleh berdalih baiklah mun tengok tidak kepada wei di dalam daripada berbisik kemudian dia, dia BBC juga juga berbisikkan dia ni ialah please me untuk buat dosa pada udwan untuk berbalas sama sendiri wa maksiatir rasul untuk buat dengan kepada rasul satu. Wa idza ja'uka hayyun kay ma lahu haji kabillah. Dengan orangnya bila mari jumpa dengan mumpu, dia bisa bisa ada lagu lain. Tak super dengan salam hak apa aja. Ikut tafsir yang disebut, kalau ha, ugamohajanya assalamualaikum. Assalamualaikum maknanya kita minta apa selamat kauan. Dan bila dia dengar salam kita, dia kan wajib jawab waalaikumsalam dah demo nak uti buji nak salam haritu benda kawan rumah tahu kami nak bini kawan dak kawan berbalah balik waalaikumussalam kawan pergi dijolah nak janji nak salam haritu benda demo rumah tangga demo nak demo nak bini dak tapi orang ini tidak dibuat salam dia sebut asal salam alaikum assalamu dengan assalam dekat kaknya assalamu dijbuatlah assalamu alaikum pada orang yang pada orang kata lagi bahasa curi benarlah Asyam ma na mati asal mana mati mati illas wal harab likul da likul da'in dawa illas wal harab nabi sebut Sebagai penyakit ada ubat dua je penyakit tak ada ubat sa mati wal harab tu orang tak nak berubat tu mati tak nak mati gitu jadi yahudi ambil perkata salam alaikum mampuh macam dia benda lagu Tuhan kata orang, Tuhan tahu, walaupun tengok kita boleh jadi tak sedar, orang kata Assalamualaikum. Seperti kata Assalamualaikum. Tapi Tuhan kata orang ni, punya kerah buruk dia, sudah lah layak, tak dengar daripada bisik baga dosa ni. Bila mari jumpa mu, pun dia beri salam, kamu tak suka nak aku ajar. Aku ajar Assalamualaikum, dia bisiknya Assalamualaikum. Wow. Dua yang ketiganya pula punya mangkuk punya dege yang tipu dia waya eh, quluna fi amfusum la la yu'adun illa la la yu'adun la dia ya hey Muhammad punya mangkuknya dia kata eh kalau bagai berdoa lah, Tuhan tuan azab pada kita dia main-main dia boleh letak diri dia sebagai tepat tu azab kalau benar bagai kalau semua membangai dosa dia tuhan azab pada dia waktu membalo kau nak mati kau nak rekak gono kau nak pulah dulu lebihlah Punya kerahku, padahanya gak pol sangat dia tu. Kalau banding dengan azab Tuhan Tuhan kalau Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan mana sekalipun, mari presiden mana sekalipun, Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan tengok Tuhan Tuhan tengok Tuhan Tuhan Tengok piramid Tengok macam-macam Patung-patung Patung-patung sah Masih sekarang Masih wujud Masih Akhirnya dia Apa dalam sungai Apa dalam laut Laut Laut perzum Yang menanggap itu panggil laut kurzum, Dia panggil laut Laut merah Riksi Jadi Kalau setelah perang Yang mempunyai kuasa ketenteraan Kuasa ekonomi Kuasa itu kuasa ini Pun Allah Ta'ala selan Dia Dia tak boleh buat apa Ini kemung dia manusia Dia bukan perang sangat Dia bukan kaya sangat beli apa kalau aku nak tanya hmm. Kita duduk situ insya-Allah kita sedar dia. Hmm. Hmm. baik Baik yang jawab. Allah Taala biasanya bila ditunjuk satu es bila satu isu dijawab tadi. Dia ajak ngajak mak jawab gini gini gini. Sebab kalau macam sebut semua kita terima Islam, Islam segala aspek ni, Islam dakun kuat. Kerana sebanyak mana orang itu buat Islam dari baik Amerika, baik Yahudi, baik gulungan sekolah ni. Orang itu semua ada dalam Quran. Tuduh dia tak ada berlaku dalam Quran. Dan dia jawab mana berlaku. Cuma kita baca Quran untuk cari berkat. Tidak jemput cari. Orang baca Quran untuk dapat hidayah, Kita baca Quran untuk hidayah Untuk berkat. Ini salah. Tidak kata gini Muhammad. Hasbohum jahannam. Padam muka ni aku sempat nak aku. Tidak kata macam mana. Hasbohum untuk orang ni nak aku jahannam aku pula banyak menakut hok bengi sekali itu jahannam orang Melayu pun panggil jahannam juga punuh jannah, punuh jahannam jahannam-jahannam tu jahannam tak ya selalu naha orang ni akan masuk ya selalu nani atamaknya solayah semua ada salah kita terkedih lah orang buat kainak kita wali alhamdulillah orang katruk sakit sekejap seperti tapi kalau dia mahu salah tak api di bawah tak orang di atas kita beradu kita tepi. dalam 4 lima kata tawar gitu dari segi sebutkan orang tua-tua kerajaan kerajaan Sian yang hari itu bila dia nak bawa pada orang Melayu yang Melayu ni bawa dia jamin hari itu dia ambil tak di bawah satu satu rukab gitu paling atasnya baru bersergeri kita dia ambil bersergeri kita tak di atas tapi dia cucu sendiri cucu yang titik tak nak menghabis grip cambunglah orang bawah nak gaduh gaduh tu tak tu kalau bunuh lalu dia mati lalu kita tak disuka ada beberapa orang wado berkata orang ni suka oh, oh, padan awek aku padan awek Tu yang kata orang ni akan masuk neraka secara salah api di bawah menuju di atas mu nak berada untuk tepi kau mu yang royak dia pada kita ni belum pada mari syurga syurga nyakullah supaya kita baca israf eh, isaf eh. hak israf ni nak lah, dia nak Khabar Islam masih. Ya, Allah Taala aman wizatana aja itu mukadamkan. Jibit Ini sambungan lagi Hei orang Muslim. Ya, Allah Taala aman. orang Muslim. Dia mau sebut Buddha? Kalau quran sebut tak ada. Ya, Allah Taala na aslam. Hei orang Islam tak ada. Kalau Al-Quran tak ada tuh panggil Hei orang itu nama dia Allah Taala aman. Hei orang Islam. Ko ada yang hei orang Muslim? Orang Islam ini bergeriuk di muka dunia. Ini adalah orang mukmin. Dalam seratus juta boleh ada seorang orang. Sebab itulah orang mukmin sahajalah yang layak menjadi jelurah apa kita panggil. Jadi orang orang tuan kecew. Peketuan kita, kita nak kecew dengan satu orang ribut. Kita tak panggil budak. Lepas tu tu orang besar sikit. Budak tu walaupun dia akar sangat perempuan kita tahu. Ambil abang yang besar sikit. Abang ni baru layak Kecil dengan Pak Nuh Oh tu ayah oh. Kecil tak kerti Oh gila tak kerti Oh gila kita buat kecil dengan dia Budak kecil tak kecil dengan dia Oh cemukar cemuk-cemuk Tak kecil dengan dia kau oh, kecil dengan orang yang pun tu tengok orang ni akar, kebali, Pakai yang bersih Baru dah kita layak Buat kecil dengan dia Allah Ta'ala Dalam ramah-ramah Maksud muka dunia Lama dia berlaku Tapi orang Islam Tidak layak Buat kecil Buat layak ialah Orang mukmin. Islam dan mukmin. Islam hak luar mukmin hak dalam Kita dengar begitu Coba kita nak masuk aku ni muslim saja ke, ke muslim capung mukmin. Pok kita baca walad dhalin. Inna nasrota mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wa ghairal maghdubi Ya Allah to aku jangan jadi aku nya orang orang mumaro. Jangan jadi aku nya Bila kita baca walad dhalin, al maghdubi ko. Kita sendiri mikir aku ni. Tidak mardubi. Kau tidak abadali. kau mardubi. Tidak abdhalil. Kau abdhalil. Coba cek molek supaya, supaya. Jangan berjaya di benar. No, kita ada um. Oh, kita semua jauh. Tapi tiba-tiba kita ada. Bukanlah umat dalam tu. Belum main dalam tu. Jangan. Akibatnya kita baca tu dengan. Dengan Tafakul. Dengan Tafakul. Hey orang mu'min. Bila. Bila berbisik sama sendiri. Jangan bisik tahu dosa. Jangan bisik kalau permusuhan. <tuh> Jangan bisik benda maksyak kepada Rasul. <tuh> Oleh itu... <tuh> Wata-Wataanah jawabin-lebihan taqwa. Kalau nak bisik juga... Bisik bincang kau yang boleh bawa bajikan... Dan taqwa pada Allah. Kalau nak bisik juga... <tuh> Kedah kopi kau... Atas hura, masjid kau... Rumuh kita kau... Padang, tempat kita... Kalau kita nak buning... Nak bisik sosi-sosi, Biarlah tajuk bisik tu. <tuh> benda yang bawa pada bir, kebajikan kebajikan harita benar kau, kebajikan <coughs> pemikiran kau, kebajikan apa sahaja pun dia sebut bir, Bini ni terlibat belakang dari segi iman pun tolok syirik, ambil iman bir, tolok curi dadah berapa tolok ni, belah mana kampung kita ni budak-budak selalu pecah rumah belah mana budak-budak kita selalu hebat, hebat dadah berapa ha, kita berbicik lagu ni, tak apa kan bisik kita membah pada albir baikkan taqwa. dan bisik pada taqwa setiap mesti bertakwa pada Allah bagaimana caranya <tuh> masjid kita ni balasa kita nampak lengai tak ada orang kena kopi ramah pada bola ramah balasa tak ada buatlah bagaimana ni nah biar ada orang di atas kita boleh bisik depan aku tiga orang lain, tak apa depan ramai lebih melaru buat majlis ramai ramah, tak apa panggil tiga orang seorang-seorangnya kita panggil ketua kampung kita panggil tiga orang Sebelah mana kita nak buat problem, kita nak buat masyarakat Supaya kampung kita ni aman Selamat daripada dada, daripada pecah umur Daripada true duty Nak beri sama seorang pun tak apa Sama dua orang, tiga orang tak apa Nak depan sama seorang tak apa Asalkan tajuk bisikan kita tu Ialah al-biri al-taqwa Satu benda para hadis semua Bagi segi Islam ya. Islam adalah ya, Ada suruh tak ada benda orang tu yang lari senyap gitu dengan tak ada sebagai alternatif tak ada itu kaedah orang tiap-tiap benda orang tu yang berlain, akan ajar lah tentu ada lah orang gantinya boleh lari apa zina zina dia lari tapi diganti dengan kahwin orang laki-laki dengan, dengan perempuan tak boleh tak boleh saja jauh daripada mulut-mulut alian ada tu ada itu awal lalu tak ada tu ada soal tulik keli, tak ada otel, tak ada. Jadi, laki-laki perempuan ni mesti, mesti ada regu dia. Jadi, bila Tuhan larang zinat, Ha, ah, belah mana Tuhan larang zinat? Pah, anggota sulit aku, anggota aku, nak laku kan? Ah Ha, larang zinat dibuka puluh kahwin. Larang judi dibuka puluh peniaga. Judi pun boleh lebih piti. Tak siap, boleh sepuluh ribu nego pun boleh juga tak seriat boleh nak tengok ribu-ribu kita apa jadi tiap-tiap benda waktu larang tentu ada gantinya hak halal larang makan bangkai maka di di di puan pada kita makan bangkai halal bangkai tak boleh kalau nak makan juga sembelih ah tak apa makan apa tak apa jadi tiap-tiap barang waktu larang akan ada lah orang gantinya sekarang ini larang bisik saja bisik buat bisik buat dosa Bisik bukan bala. Bisik buat masyarakat pada Rasul. Itu dia larang. Kau bolehnya, Bisik juga. Tapi bis tajuk itu buruk. Itu, bisik berat-at-at-at-at-at-at. Baikkan. At-at-at-at. Itu kena buat. Itu kaedah. Programma itu. Begitu saja. Akhirnya, Wattakullah ala yaitu. Wattakullah ala yaitu Ayat Quran ini, Bila dia menyentuh masalah hati kita. kalbu kita. Dia selalu sebut, Wattakullah. Aku larang gini, kau tak dengar juga, Akhirnya, watakullah. Ini key dia, kunci dia. Kalau tak dengar akulah yang buat juga, satu hari nanti, kamu akan tuh syaruna ilaihim. Kamu semua yang maksud akan diimpun pada Allah. Jadi, belah mana kita marah, degil, kerah, perut sekalipun, tak sedangkan berjumpa Tuhan juga. Kecuali ni, ni, tak ada. Kiamak tak ada, azab kubur, tak ada, muhasabang tu pada masa tak ada. Ikut cerita saja. Lah, ketika tu kita hidup juga dengan polis ada polis ke sama tak ada polis akan curi ketika tapi oleh kerana kita tak sedangkan akhiratnya ada polis ada polis pun kita kan jaga diri sendiri ada polis Alhamdulillah tak ada polis pun aku sendiri jadi polis bagi diri orang panggil nafsu lawak nafsu ammarah kita kontrol dia supaya dia menjadi nafsu lawamah danp lagi nafsu mutmainnah. Dalam tubuh kita ini ada nafsu apa sebut sama, Islam sebut ada nafsu, nafsu an chabatiqo, nafsu jahat, orang panggil nafsu amarah. Nafsu sekali jahat sekali baik tu dia panggil nafsu lawamah. Nafsiyatna maulai tak ada berasa apa dekat masjid ni itu dia panggil nafsu, nafsu mutmainnah. Dia ulaih mutmainna. himkan wa taqullah allazi yatasharu. Nak takut gem gem pada Allah. Allah sebut wa taqullah. Sekali-sekali sebut wattafu ni. Sekali-sekali sebut wattafu ni. Nak nak gemuk pada aku. Ada masa Tuhan kata aku. Dan ada masa Tuhan sebut nama dia betul. Wattafu Allah. pada Allah. Aku ni Allah. Meku-gung. Siapa dia? Allah. yang gung aku tidak? Masih tu duduk. Ayat surah kita ni 22 ayat. Surah al 22 ni 22. Amadud pagi tadi. Dalam 22 ayatnya ni Amadud Belaya ada 37 kali. Amadud 37 kali nama Allah. Allah. Allah. ta'ala wa tabaraka wa ta'ala. Bila باذن الله, يوم يبعث الله جميعا. 37 kali Tuhan ulun namo dia dalam ayat ya yes, spanya, dalam surah spanya 22 ayat ya. Itu apa panggil nak kepada? Nak asok pada manusia bahawa mum dengan aku ni manusia, jangan lupa. Jangan lupa nah. Kalau kita panggil apa ni zikir? Zikir mana ingat? ingat pada Allah nak megar nak makan nak minum nak tidur nak bangun nak tubuh lelaki isteri nak, nak buka pintu buka pintu kretuk bila apa bismillah subhanallah mashaAllah dia ada semua Allah Allah tu apa ni sport orang tu orang kata poli ni dia dia pakai uniform dia tubuh dia tak ada uniform ada bitan dia kita buatkan jahat-jahat poli -jahat bila poli ada jenis pun tubuh kita buat, buat. kaki baju dia pun dia jaga malam menjaga gapo kita bang itu, tupuh dia yang ketua dia. Tapi bila dia buat buang unitest, jadi kedai amulalah. Ambil beli beli okay, beli tak bayar apa-apa, mula. Kenapa? dia buat ketika unitest tak Salah oh, yeah, juga, tapi kurang sikit daripada ketika unitest. Orang manusia begitu juga. Jika, jika kita ingat pada Allah, orang okay, tak buat Sebut bismillah, kau subhanallah, masya-Allah, bila kita sebut nama Allah, kalau tersebut itu dengan Giti lah. Bukan dengan Allah panggil budaya atau tidak. InsyaAllah. Segala-galanya mersiat dapat terhindar. Dan semua Iblis dari jauh. Yang mereka dekat ialah mereka. InsyaAllah. Ini Allah panggil jati diri. Kau gapo azimat, Kau kata tiba-tiba najwa Inna manna juwa manasyafah. Tuan kata gini lah. Bisik-bisik cerita syaitan. Kerja syaitan. Bersa bisik-bisik. Li ahdunan latina amanu. Supaya orang mu'min jadi susah syaitan ni kerja dia buat menyusahkan mu'min sama ada jenis dia proksi dia orang panggil orang jenis syaitan ni jenis orang tak semayal jenis orang tolong Islam jenis orang gani proksi syaitan takut kerja dia je lah nak menyusahkan mu'min orang mu'min ni sepatutnya tidak disusahkan sepatutnya dia kesenangan pada orang mu'min dia beri gembira dia beri kesenangan kepada tapi syaitan ni, ni tengok orang mu'min kira juga dia suara dia maka cari jen -jen dia tajin-tajin dia. Dia bagi pasal min al-jannati wal ayat Quran tu, qul a'udhu bi rabbinnas, malikinnas ilahinnas min Ya Allah itu aku tolong aku daripada waswah. Waswah pada ragu-ragu tentang Quran, hak Quran kata ini, betul ke tak betul? Apa ni relevant ke tidak relevant kau orang? Ha, puak-puak syaitan dah kau. dah Quran mayu pada aku, tiba-tiba-tiba timbul -tiba juga waswah. ada tu kena sabar. Tapi kalau yang, yang berusaha ada atub tu atau orang yang hoops roksi atub saja, ini mana jiwa manusia tu? Bisik-bisikkan ini mengenai perasaan lihat zunaillah tidak menjadi susah boleh istirahat baru syai'an illa billah. Dia akan mungkin tidak akan dapat dimbara ke atas mereka kecuali nasehat Allah. Kalau izin, aku izin tak ada arah lah. Muka mukmin pun susah juga. Nabi Muhammad Alaihi SAW, habi mukmin habi iman lah dia. Tapi susahnya hidup dia. Bukan nak dia tuduh lah. Pah, bini dia. Siti Aisyah pun pernah tuduh jadi itu ini. Itu hadis itu kita panggil. Jadi kita learn, walau berjual dalam Islam. Tapi siapa-apa aku katul yang lagi Ada juga waktu itu, tuduh itu pun. Wa'allahu wa'allahu wa'allahu wa'allahu wa'allahu dan orang mukmin mesti bertawakal pada Allah wallahu Wa taalahi atah Allah saja bertawakal mukminin naklah orang mukmin berserah kan berserah pada Allah berserah pada Allah maka, bukan makna kita tolak kerja dia kerja kita pada Allah ya Allah mu tuntun semayan aku mu tuntun kuasa aku nak itu itu tidak serahlah mu tolong bukan tu towei ngat kat masa waktu seorang sahabat Nabi pergi, jumpa, pergi ke masjid Nabi turun otak dia lepas betul dia Logik eh ke ontor dia masuk kat rumah orang eh. Orang tanya, "Untuk apa betul sampai? Dia kata untuk hayu." "Bapa tak sambak." Dia kata suruh Tuhan. <tik> Nabi sebut iqtilha eh, utawakkal. Tambak dulu baru suruh. Tambak dulu. Kenapa tu juga tak ada aku tambak dah. Ha gitu duduk. Nak lepas lepas tadi hidung gitu pas waktu Tuhan bukan Tuhan. paling jaga ontormu. Sallallahu alaihi jadi memang kalau pain kita pergi ke putik kita akan rimpuh dalam masa. Allahu billahi wassalamun wa ni'matullah wa rahmatuhu wa idhrat rubbuna. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi almu'minin. La ilaha illallah الحمد لله رب العالمين نسألك من جبات رحمتك وعزائما مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها، ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة نجألك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حال ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنتخل الفاتحين ربنا جعلنا من قيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمنافقين اللهم دمر أعداءك عداء الدين اللهم جعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا وعياته انتولون بلا بلا بلا ويعنيوا فلا كمين؟ دمويلة فتولعن في الدعاء في الدعاء ترها لأولم لوانكمين ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار وصلّي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تكبير kita akan